Qayri al-maghdobi alayhim wala dhanin Alhamdulillahi rabbil alameen Qalam dhani mitaqan allahu rabbil alameen Pranarit ibotra vare Izzoti ibotra vare Allah hukad, Ya ayuhannas, Ya ayuhannas, u'budu rabakum alladhi khalqakum. U'budu rabakum alladhi khalqakum. O yun yers, adurana allahu subhanahu wa ta'la zotin ayyud. Adurana kriyusin ayyud. It's ili yukakri. Alladhi khalqakum alladhin min qablikum laallakum tattakoon. الذي <سؤال> اعبده اضرنا الله فراد توحيد والالهيه فبتم اعطينا عذره لا اسكن تيتر الذي خلقكم زلامنا الشكوك ما ادرو الله شخص ايش بتزنيوكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وما فعل علما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 مره كم من تشاء وتعز من تشاء وتهن من تشاء بيديك الخيم انك على كرسي قديم شاقَت نفسي بنور من فؤادي حين ما راكت يا ربنا عيني لجرات الناس ريالي روغة ادريت اللي جرون هوجا اندروار شكري عليهم حين ما رددت يا رب العماد أشراقت نفسي بنور من فهدي حين ما رددت يا رب العماد إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Si <tab> që kemi premtu Se sëtë dhe të flasim Për shirkën I cili bjen në tëvhidin <golfing> në rububija Pasë që kemi sëqaru se që farë dhe tëtë tëvhidin rububija dhe ban qartë Se kuptimi Për gjëdshëm e fjales Tëvhidin rububija Ashtë të besesh Të jeshi bidhur Sa Allahu Subhanu Wa Ta'ala është a i cili jep rrëskon, a i është i cili ndorën e të cili të shë sundimi, a i është kryusi i gjithësis, a i është i cili jep pjetë dhe jep vdekja, a i është i cili jep domen dhe jep dobinë. Në thotë kjo është kuptimi i fjallës të uhid rubugija. سيجي كمي بطشارت سب توحيد الربوبية أشت أده يوريان توحيدن الوهية دسا توحيدو الوهية برمبلد توحيدن ربوبية دسا رجينا أكيد كتيرا أشت توحيدي نا ايمرات آل الله دا تسلسي تتيه طاش فلاسيم برشيركن اتسلي بيان نا توحيدن ربوبية سيجي كمي فولي ومهارات se, kër janë pyjtë në disa qështje më shrikt rathkërimi që dhe të tokës, kanë besu se është Allahu Subhanu Vatana. Në tëtë, kanë pasë diçka nga tëvhidin rububija. Si që kemi thanë se, si kur ta këshin pasë pastor, pa anje Allahs me shirkë tëvhidin rububija, më shrikt e mekkës, këshë rezultua jëbët, këshin besu e minë jëhem tëvhidin uluhije, mi po shkaku që ata pjesërishë të kanë pasë tëvhidin rububija, dhe se të uhidi rrububie nuk ka qeni pasrë të ata e kanë një losë me lojët shirkot andaj s'ka pasrë rezultat të pasrë të uhidi të ata dhe kanë bejtë moshrik se që kemi thonë se të uhidi rrububie nuk është taj qëri që potanë nga gjë anemi nëse e kanë një losë me kufër e kanë një losë me shirkë në të uhidin uluhia apo edhe s'ka mundësi të eksistant të uhidi rrububie i pasrë nëse te i banë shirkë Allahot subhanu wa ta'na si kur mos këshin pos bindjen se idhuj të cëllët i kanë boj i badet nuk i ofrojnë ndë një dam ose ndë një dobi ata si këshin boj i badet kanë pas një i bindjen dhe i tyra andaj dhe i kanë boj i badet që të më tëtë si që të mëna dami dhe dobija vjen nga Allahu dhe kështë të uhidin rububije e si kur ata të këshin pas bindje se nuk ka dam dhe dobi pre askujtje veçnë pre Allahut këshin qenë qartë në këshin pas bindje në kë Mësa këshin një losë Mëndë po një lojtë shirkot Cë këshin bëjt i badet i dhujt Po bindë e tyre se kanë dhe një herë Dhe një dobijës një da I kashti që ata të i bojnë i badet Dhe të bojnë shirkë të uhidin uluhije A dhaj i gjenë për poplit shuajbit I kanë thonë shuajbit Inna 'taraka Wa manaraka Illa 'tiraka Ba dhu alihët i nabisu Na nuk për shohim o shuaj Vëtëm se Dëzotra të ton T Në thëtë kanë bërë shirkë në të uhidin rububie Edhe sot Një piesë të uhidit rububie E kanë më shirkë të sodit Si që kanë dhe Krishtat edhe jehudit Mi po fatkesisht Shumica e këtyra Bojnë shirkë në të uhidin rububie Prafse pra Edhe pse kanë një piesë të uhidit rububie Si që kanë dhe shumë prej muslimanova Në shirkë në të uhidin rububie Dhe thamë se Tuhid rrububhija, nuk ka shok në kryem, asë në dem, asë në kujdes arim, asë në dhanja, asë pëngesë, asë as në dam, asë në dobi. Ndërsa kërë të shikosh dhe të këptosh këtë tuhid rrububhija, e gjenë që krishtarët dhe jahudët, e shumë edhe prej muslimanë me nda është ta që në ranë këtë lejë, shirkot e gjenë pas taj se si shkojnë dhe bedsojnë dhe bindën se vorët asë tyrbet mund të ofrojnë dhe një damë asë dobi mi për të një të një të një koshka thojnë se Allah është kryus i gjithësis Allah është të cilin dore të cilin të cilin të shformizimi edhe rëske edhe krejt mi për po, e gjenë kërkojnë dhe një dobi të këvorët dhe kërkojnë apër tyrba duke me ndu sa e mund të ofrojnë dhe dobi dhe kjo është Edhe yhudët, edhe prej muslimanëve njerëz, të cilët nga xhahiljeti i tyre kanë rënë kitlaj shirku. Dhe sa Allah subhanahu wa taala na kamsu, se më di se çdo njeri me çdo dhunti vjen nga Allah subhanahu wa taala nga sepse tjetër. Katavanu bikum min ni'metin fa min Allah. Çdo dhunti që ju ka ardhur ju ka ardhur nga Allah, jo prej tjetër kujt. Vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Atko natachas kur bëndonse ndonjë dhuntit ka ardhur për tjetër kujt përveç Allah subhanahu wa taala diysa i ke vashirku Allahut ket tauhida rububiyya fa talla kullana nimid ha'ula'i wa ha'ula'a min ata'i rabbik na crede yop mi ado muslimono e safira crede dunti e chka vi ket merci e chka vi jam pra allah subhanahu wa ta'ala dhe gjithta jan dunti te zotet tan andaj pengaveri sallallahu alaihi wasallam ibn abbaset wa'lam an al umma yamsan tauhida rububiyya fat di sekret umeti كيف يجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله أليك ديس النقع من سيطة أفرين تي أدبي وتمسى الله سبحانه وتعالى فقط سكتوه ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله أليك ذا سيكون مبلغا جت نيرزية Me të afruti ndë një dam, s'kanë mund si me të bo atë damin atë keqë, veç nëse Allahu e ka caktu, rufi atë lë eklamu e gjuffët i sohuf, janë ngrit ljapsat dhe në tharë faqet, në të gjdo gjdo është të caktu, me gjdo gjdo është shkrujt dhe është registru të Allahu subhanu atëna. Andaj besimtari, besem të se Allahu ka da që ti është musliman dhe ti je musliman, Me dëshirënë a Allahu Subhanu wa ta'la Ska pas munësit bërshë musliman Pas muskish dëshë Allahu Kjo është përdo në ti dhe të Allahu Subhanu wa ta'la Nëse më ndërë se ti e bërë musliman Pa dëshirënë a Allahu Subhanu wa ta'la Dihë se ti ka bërë shirkë Allahot Në të uhidin rububië Ska munësit me konë besim të atë Rëbëna Katon Ibrahimi Rëbëna Wajjalna muslimeni O zëtë mbër muë dhe Ismailin Bërën tem Muslimen Lekën vë min dhurrijetina dhe pasar si të ton Ummetën muslimetën lekë Ummetë pasar si të ton bani Të cilët dërzohën ti dhe banë musliman Allahu subhanu wa ta'la është të i cilit banë musliman Rabbi gjëllëni ja Allahu të banë që ti të falesh namazin është taktimi Allahu subhanu wa ta'la Dhe s'ka mësit i, i kështë banë namaz Pa dëshirën na e Allahu subhanu wa ta'la Dhe palejën e Allahu subhanu wa ta'la Këdhen Rabbi gjëllëni ja Mukima salatë Zëtë banë Dhe Allahu është atët të cilët bëhen imama prisa në të mirë në dhe zim Allahu subhanuatare i ka bëhen imama jasa të kanë më i të bëhen vetë Jasa i ka andë kjëdhën ti prej të tërkujt prej Allahu subhanuatare O gjall nahum e imme të njëhdu në bi emrena Dhe në kështu i bëhen imama prisa në të mirë në dhe zim Dhe kjo ka qenë me urdhën ton Për ashtu atët të cilët janë bëhen koka prisa në kufr Dhe thrasin në kufr dhe në dalaletë Allah subhanahu wa ta'la i kaba nëse kanë maritu po Allah i kaba jodhje tërkush Allah subhanahu wa ta'la i kaba wa ja'al nahum a immeten yedëruna ilë nërë dhe i kimi bo prisa koka të cilët thrasin zërmë këtë kërë është të uhyjë dhe të rubovie që niriju me besu tëtë Allah subhanahu wa ta'la kala ta'buduna u tëtë apo adhërani ma tënëhituna atë Idhëjt atë të cilat i keni gdhendur prej drunit vetë i keni bë. Wallahu xalaka kum wa ma ta'malun. Allah ju ka krijuu dhe ato veprat juja të atë të ju i bani. Këti janë krija e Allahut subhanu teala. Dhe besosh se veprat e tua të atë të i bante, është krijen i tjetërkujë e Allahut subhanu teala, diësikë bó shirka Allahut tauhidin rububie. Pse për tauhidin rububie është të besosh se Allahu të ka krijuu ti dhe i ka krijuu veprat e tua kur ti vepran. Për me përfëndu nga këlloj shirëku, atër ti du është besëshë se gjde dhënti që ka vjenë, vjenë nga Allahu Subhanu Atana. Aja është i vetëmi i cili jebë gjde gjënë, dhe a i cili është ka udhëzunë atë mirësi me marë. Allahu Subhanu Atana Uzzanë me marë atë mirësi dhe Allahu është a i cili ta jetë atë mirësi. Ane kur të besështë i kështë, atër nuk më betë me besu se ka Allahu ndë një shak i cili më dihëmanë atër. As nuk mend me besues se ka dikush i cili ja përveç Allahut. As nuk ke mundësi të besosh të keç bindjen se dikush tjetër ka i cili e pengon dhuntitë të Allahut subhanu te ala. As që ka dikush i cili ka mundësi të afrundë një dobi ose ndonjë dam. A ndaj, ku do lezesh? Ai jetën Allah subhanahu wa taala po dy ajetet sura Al-Imran, nis të jaos dhe nis të shtop, Allah thot: "Kulillahu maalikul mulk", thuj: "O Allah, em, maalikul mulk", pranorr i sundimit. تؤتي الملك من تشاء ياب سنديمن كويت دوش الله كويت دن ياب سنديمن وتنزع الملك من من تشاء ذيمر سنديمن كويت دن وتعز من تشاء أن قريد كن دن ياب فتارة كرنري وتذل من تشاء أن شمان كن دن كيدا نبري الله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تيك منصيب اجدجا تولج الليل في النهار ناتن افوت ناديت او سناتن انزير نغا ديتو وتيولي جنهار في الليل ذا ديتن انزير نغا ناتا وتخرج الحي من الميت ذا الجالن انزير نغا يفدهوري وتخرج الميت من الحي ذا تفدهوري انزير نغا ايجالي وترزق من تشاء بغير حساب ذا ييفر نزم دونتي كوت دوشتي كانتي الله غريط اي كيا هو توحيد ربوبيه بساش نكيت كتا كبسو توحيد ربوبيه ناتن ساسونديمي Sundimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala dhe se as kush nuk ka në dorë asgjë nga sundimi përveç se Allahu atë çka e ka dhënë. Sikur të jetë një grinjë e vogël qi apo tokë, s'homi si dikush më marr dhe mu bë pronari asaj përveç nëse Allahu ka dashmja dhënë. Allahu subhanahu pyet edhe për grinjën më të vogël, ai pyet edhe për gjethen kur vjen, ai pyetet, më ro apo më smero. Nuk vjen vetëm sa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ja do nuk vjen doni të jetë thjesht prej drurit përveç se Allahu e din forat. Si që besanë se krenaria, dhima, fitoria Vjen nga Allahu subhanu wa tana Dhe asë kësht nuk ka mësita mërtevesh Nëse Allahu ja ka dhonë Nëse Allahu dënë mi dhonë një poblë Apo një njeri, apo dikujt fitore Gritje, krenari Ska mësit dikushja pëngonë Kjo është në bindë dhe të besashnë këtë Se vetëm pre Allahu të vjenë Dhe nëse ka ardhë në qëmimi Dhe se ka ardhë nga Allahu subhanu wa tana Jën nga dikush tijetë Yeti u vetëm kam mosit bër çka çka çebë, mirëpo ajo çka vjen vjen nga Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është tauhid rububie. Është ai i cili e nxjerr natën nga dita dhe ditën nga nata, nga djollën nga i vdekurin dhe të vdekurin e nxjerr nga hija. Andaj Allah subhanahu wa taala pashtyrë dy ayete në surat ul Imran, pasi flet për tauhidin rububie dhe i flet muslimanve edhe kët njerëzve se Allahu subhanahu wa taala an suldimi an donan aty, krahërias donan aty. Allahu ja jap kujdo, ja marr kujdo në çmimën ja dorën e tij, ja jap kujdo, e postron kandidon dhe ngrit kandidon. Koha shton dorën atij nota dhe dita, i gjallë dhe i vdekur, ketë ja ndërron Allahu subhanahu wa pa taala, pastaj ka lënë ajeti, ndoshta në vëstrim par duket sikur se Allahu po del tretë nga kjo tema dhe nuk ka lidhje ajeti që vjen brapa me ajetin e par, as shumë ka lidhje ajeti i fundit me ajetin tjetër. Në fakt ajeti 28 ka shumë lidhje me ajetin 26 dhe 27 që kërë i ku këllën allahu subhanu wa taq pas i flet këto diajete dhe flet për të ujidin rububije që rikë ku këllën që farëtej me thad la e të khidhu l'mu'minun e lkathirin e au lija e mindun il mu'minin nuk i marrin besimtar të shafirat për meq au lija e mindun il mu'minin wa men jëfëll dhalike të lejse min allahi şey. e ku shabana ta e ku shabana ta ilan musliman dhe i marr meq për shafirat s'ka ma allahu në kurġoke Jiririn, tëfsirin, i bëgjeririn tëfsirin e ti komendin e këti ajeti Allahu është distansu nga kufri i këti që ka marrë kafirat për meqë dhe i kalonë besim të ardhë Allahu subhanu wa tahala dhe nëmi thonë kur jo i mërë një kafirat për meqë për me kërku krenarien e që kjo është tëuhidi rububija që kone atër Allahu distansuat nga jo se i kini bërë shirkën këtë tëuhid se prejshirë këtë në tëuhid rububija është Kër muslimoni ndon me arrit krenarin dhe i mërë për misë shafirat dhe i ndihbën edhe ilenë muslimant me qëllën me arrit krenarin dhe harën se krenarin janë dorën e Allah subhanahu wa ta'ana. Andaj ki personi ka bo shirkë Allahun të uhidin rububia, mu për këta lidhët këja ajet ma jetën 26 dhe 27 jetën 28. La të khidul muëminu nër kafirin e ulija, besimtari asë një harë si mërë mu kafirin e si mikë dhe ta letë muslimonin o me jëfalë dhali ke falejse minë Allah i shqeyt e kushaban da nuk ka asgjë doba Allah subhanahu wa taala distansohet nga ai kë ayat kë ayat njo ne arabisht خرج مخرج الغالب qadalan apo as ton nga ai që ndodh në përgjithësi se zakonisht ai i cili e mah kadirin se mek elal muslimonin pas spinë kjo është ai që ndodh pas don thot ai jetë se ti të lejohet me mort çafirat për meç paf një tërkohet ti keç musliman të mesh. Sa e ke shkufurëseli chat ngaveja? Nga sa Allah subhanahu wa taala ka sundimin edhe krerarinë, çdo gjë kërkot nga Allah subhanahu wa taala dhe s'ka mundësi ti të kënaqesh me kufrin, se përndryshe je kënaqë me atë që ka është Allah subhanahu wa taala të hyrë. Mi pahet i flet për diçka që zakonisht ndodh, e jo që ju lejohet mos ta keç kupton dikush ajete me Meduse, nëse e bën dikush i marr mësh edhe musliman të dha çafirat, ju lejohet ponuklejohat nëse i mer çafira te i len musliman jo jo asnjëna nuk lejohat tudiat janë kufër nga sa Allah subhanahu wa taala tashme ki basimtar dhe muslimatet marrin me Allah subhanahu wa taala pengaverin edhe muslimant nuk i marr inna waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu siç ka thënë Allah vërtet vetëm me ki ju është Allahu pengaveri edhe basimtar ndërsa Allah subhanahu wa taala fal dalik fales ibn Allah fi shenj illa në tëtë tëku minhë të, të min ka. Vëtëm nëse e mërëni këta si mbrojtje, që ishte mbrojtje? Nësi jënë kini frikë nga dami i qafira, jeni doptë, dhe me ndoni që për jo marrën, apo jo bojnë ndë një dam, për jo vjenë ndë një keqë nga dorë atina, atë harë, mërëni si mbroj, jo me indimu e mi bo me që me indimu në këndër muslimanë. Nga frikë, a kërë nuk lejo, të asë një hekë. Si shka fani Ibn Abasi Kërna në në bëshu fi vëgjuhi Kaumën e kulubën atel anuhum Na u bëshqeshmi një popëllit Mushrik Ndërsa zemrat e tona i mafkojshin Kër jeni në rastin e frikës Kër muslimanti janë dopt Dhe s'ke mundësime në di mundi musliman Nuk të lejohët ti më bëmë mikë me qafirat Me i di mund këndë muslimanve Po nëse ki frikë se posën mohesh Frikë për jetën tara Mundështë ti u bëshqeshës Po وتمت مسمت سلموا الا ان تتقوا من تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير هذا الله سبحانه وتعالى يترهز بريت اناكذا ذا دينه سرفنديمي استا الله سبحانه وتعالى نطبقيه فورما اا الشركا شن نضون في التوحيد ربوبيه اس تمدش اا تكش بين ديال س الله سبحانه وتعالى كاشق كريم اصل فندين اصل نضانيه ose në kujdesin e kësa gjithësie ose a bëndë dobinë ose damin ka dikosht jetër përveç Allah kërë është loj i par i shirkët në të selin njëri ka mundësi më ranë këtë shirkën rububija shirkët i lojt ditë që mundet më ranë njëri o në atë lojt shirkët e që ka bërë Allah o të shirkën të uritë rububija është kërë mendonë se mendja logika ka mundësi për liqëdhanje ka mundësi logika për ligjëdhanje ose në thot s'ka nevoj për vahim për shpalën dhe ka mësi logika me atë që ka ka dhonë Allah o mësi të vejt me bën ligjëdhanje me bënë ligje për njëzit me bënë njëzve halal edhe haram se indet me andalu dhe me aleju ose me mendu se logika e shëqëran shpalën e shëqëran shpalën dhe me thonë është e barabart me shpalën në ligjëdhanje ose nëse më ndonë se ajo që ka ka zbrit nga Allah dohët më ofru njëherë me qitën pëshore në logike se e pranan apo se pranan pastaj me gjiku për atë qështje kjo është loj i kufrit, i shirkit në tëuhid rububhije kjo është më ndonë se ka më ndësi këmendja e ti ka drejt në liqëdhanje ose më ndësi është të bërbaft në wahjim ka më ndonësi me kon edha e burim i liqëdhanjes bashkë me wahjin me shponin që kaon nga Allah subhanu wa ta'la ta ose me ndonë se Korani edhe sunnetit do të mjo hapa ti munun pëshorin e le gjikës ti ki kaon në shirkin e të uhidit rububije nga se në këtë ras bindja e këti në këta është se Allah subhanu wa ta'la ta i ka kryu njerëzit edhe pastaj nuk i ka uzzu në atët qka është me e dobishme për ta është që i ka mejt le gjika e këti mi të regu njerëzve se qka është me e do dhe fillon të ju të regon njëzve të ju vërën liqëdanje. Ose, ka binjen se ki mesajme të cilën ka arpe nga mbejrë sallallahe nuk i plëtëson nuk i plëtëson kërkesat e njëriut, nuk i mbulën, nuk është i mjaftushme, andaj ka binjen se logika e tina e plëtëson atët që ka mbejt nga mangësit e shëriatu. Dhe në këtë kanë a, shumjerëz dëbivet muslimarëve mështë ta muslimant, dhe se muslimant zbinë nga se ata të cilët kanë radhë vetëm nuk janë musliman, prej intelektualëve të cilët mendojnë se apo kur ti thuhet se kafan Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vjen shumran. Ata mendohet edhe mendohet, e pranon logjika e atij leninistë staliniste apo se pranon. Si ta pranon? Në rregull. Si mos ta pranon? Nuk është në rregull. Mendon se Allah subhanahu wa taala ka çukë taxikus a është apo s'është? Allah subhanahu wa taala ka çukë çeriat për me punu me të. Allah subhanahu wa taala kapruçin njerëzit këtë sheria me vnun jetën e tyre, me xhiku me ta, me pas pushtetet dhe me sundu meta. Jo me vnun njerëzit në peshorën e logjikës, kësaj ka vënë Allahu a pranon apo s'e pranon. E pastaj atë logjikë kanë prishme ideologjitë ninisë një stalinista, edhe plus asaj doin me kanë ata të cilët xhikojnë këtë ligjën e Allah subhanahu wa taala. Këta janë mushrik të cilët ka lba Allah subhanahu wa taala shirk in tauhidin rububiyya. Dasa Allah subhanahu wa taala ka vënë am lahum shuraka A kan ata njerzit zotrat tjera përveç Allahut, shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhamb bihi al-ilah. Atë që kanë bërë bon ligje kanë vendosur përveç asaj çka Allahu nuk ka zbrit. A kan ato zotrat tjera që u kanë bërë bon aty religjë, ju kanë bërë bon halal dhe haram. Lejesa, dhe lejesa. Përveç asaj çka ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, e për të cilat Allahu ato që po ja bojnë ata njerëz, Allahu nuk ka zbrit asgjë. Pse po i respektoni? Në si i respektoni keni marr për zotra? Nësë jordë me ndoni se ato që ka bo parlamenti halal E ki halal jetë të nëtonë me vepru Dije se ti e moshrik njajtë së kuraj që e ka vënu Nësë ti me ndonë Se e ki haram një sen Që ka Allah e ka bo halal E ta ka bo parlamenti haram Edhe me ndonë se ti dush me respektu dhe me vepru me ta Pse deputete ka vënu ata Dije se ti e njajtë së kurajta moshrik Nga se ti nuk të lejohat me pas zotra tijer Që ka të bojnë halal dhe haram përveç Allah wa Për ndryshe i ke që Allahu është lishthansë, ndërsa në të uhidin uluhia është që ti me bo ibadet Allahu në këtë mënyrë. E për ibadetit, që se në dëshmi akushtu Allahu të është, që ti vetëm nga Allahu merë halalën dhe haramën dhe nga asë kushtjitërë. Ndërsa ta të, të cilët i vendosin vetën e ti në vende si u lejojët atyre me bo halal dhe haramë, Por dash Allah subhanahu wa taala, por dash sheria o tet atomivnun jasve ni les tjetër, ku ja bojn hallal shiten alkoolet, ja bojn hallal shtëpit publike, ja bojn hallal kamaton, ja bojn hallal pirin alkoolet, ja bojn hallal atje zinon, ja bojn hallal kët ato çka Allah subhanahu wa taala ja, ka bën haram. Me dhe azan sahat softinë në kohësi që lë të cilën ndalon e ki hallal. Dhe sa nëse ti mendon se kët këto të janë bën hallal, por shaka se parlamentit i ka bën hallal ti e njeriu i cili e bën ibadet parlamentin i jo Allahun subhanahu wa taala dha icili hem natvandave vendos apo ata te cel te vendosin kto ligje qe vin kundoste me ligjen e Allahut subhanuhu teala kan mendu se kan bjo zot veten dhe tashtian bot barabart me Allahut dhe kan morr nje cilësi te Allahut dhe i unojn ligjet qe ish doin ata kundor ligjet e Allahut subhanuhu teala ata jan tejet dha ata ne premushrikve nje sicor bujehli icili kanu ligjet bashk me popullin e vet qe ligjet e qe njerve ja kan boh halal bemit vajzat e tyre që Allahu a kanë dalu e që ja kanë bë halal të sëftinën e që Allahu a kanë kan bë, kan bë haram e që i kanë dalu edhe i kanë liju dite veta kur kanë dasht, i kanë bë mujtë haram luftën e kur kanë dasht, i kanë bë halal luftën në të të kanë në ligje ata i njahit së kurse Ebu Gjehli edhe i që i respektat është njahit së kurata po ashtu dëbindesh se këta Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhan edhe pengamberi sallallahu a sallam dhe se pengamberi nuk lep aja çeshtj është halal dhe kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ndaluar, aja vepër është ndaluar. Nëse çon tek bota me ka bó halal, dijë se nëse i ke respektuar 1 miliard njerëz që kanë thonë halal, është, 2 miliard njerëz, 6 miliard njerëz kanë thonë halalish këto vepra e pejgamberi ta ka bó halal. Vetë që i ke respektuar ato 6 miliard njerëz dhe ke menduar se ajo vepër është halal, vepër është halal. i e binca vepra shahallal, pasi që ta ka lejuar ato 6 miliard njerëz, dijë se ti te morë 6 miliard zotra. Përqaç Allahu subhanahu wa ta'ala asa lafat wama kan li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khayratu fi amrihim nukitakun ni muslimon ni besimtarit as ni besimtaras nes xhyqon Allahu ne nje çështje apo pejgamberi i dërguari i tij an yakuna lahum al-khayratu min amrin ti qat zgjedhën diçka tjetër përveç asaj që Allah e ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wama yasallahu wa rasuluh ekosh Në kur respektuan Allahun dhe dërguarin e tij, faqad dalla dalalan mubina, kadall dalalat short Humer, el Kur'an kur devjen fjalat dalalat dalalan mubina, ne humbe chat di nes e ka porcellym ayeti shirku. Ka porcellym kufrin dhe shirkin. Si ska alla ayete tjera ku Allah subhanahu wa taala ka chuaj shirku dalalat humber chat, humbie e chat. A ndaj? Fa faqad dall dalalan mubina, kadal men humbie chat. lojtë të shirkot që ka him këtë lojtë të uhidi e që i bëjë të shirkë Allahum këtë lojtë të uhidi nëse dikosh mëndanë se këto që e ka zbritë Allah subhana vëtala nga qili dhe këtë argumente që i kalonë hërizant nuk aledojnë se Allah është kryus nëse mëndanë se, se ko ani nuk është e cili argumente nëse Allah është kryus dhe se kryesat nuk flasin se Allah është kryus ai ka bosherka allah subhanahu wa taala anket kta cka ka zbrit allah subhanahu wa taala nga se allah subhanahu wa taala an kuran ka argumentu se ash kirius nese mendon se kjo nuk mjafton kurani me folse allah esh kirius diysa allah ti ka bosh shirkin ket tawhidin rububiyya forma katert e shirkotin ket loi tawhidi esht kur njeriu mendon apo sti bindor se natyron te cilen allah ka kriju nuk kosh natyr e tawhidi nuk është të uhit e besimet nuk është natyre e besimet pasër dhe është përgënje shtrin i hadithet kudësi në selenë fatë për nga mejre sallallallaj a.s. se Allahu ka than inni khalëktu ibadi ku vërtet unë i kam kryu rabrit e me në fetë pasër në të uhit pasër në shmërinë Allah të pasër e nëse mendon se arafu ka kryu njëriju dhe kur është kryuajtë miju dhe është lidur pasajtë natyre në ti e ka naty Dje se ka përgënjështru këtë hadith, këtë fjallë të Allahut Subhanu Vatana. Lojë pest i shirkut në këtë të uhid është, kur di kush është i bindër se mendja ka pjesë në njohën e Allahut Subhanu Vatana në emrat dhe cilësit e ti. Në këtë rastë, apo shirkë Allah subhanu wa ta'ala se Allahu e kalam njëhrin e ti vetë të më burimin e Korani dhe sunetit nuk ka mësit njëhet Allah subhanu wa ta'ala apo të njëshë Allahun, melogi, Allahun me logi Allahun e njëhë me Korani dhe sunet Allah subhanu wa ta'ala ka kalzu emra dhe cilësit e ti me të cilat njëshë të me Allah subhanu wa ta'ala në Korani dhe në sunetin e pengambejë nëse me ndon me logi dhije se keme dat kushir dhe keme dat dalalat keme ardhe i të muhimi i cilësive të Allah subhan të përshkrimi apo cilsimi Allahu Subhanahu Atala me cilsi tjera të cilat Allahu Subhanahu Atala nuk ja ka përshkrit vetës Forma e pest e shirkot që hinë këtë të uhid në rububie që njerëzit bine ta është aje cili me ndonë se mërkullit, muëgjizet të cilat Allahu Subhanahu Atala e kallon për nga mbarra nuk flasin se Allahu shkrius në të të ka përgën e shtru Mrekullit, dha premëkullit Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit e cila dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose Kur'ani, nëse mohuat mrekullia, se mrekullia që Allahu ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo mojiza që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gatjetës ti. Nuk flasën se Allahu është krijues, dhe se Allahu subhanahu wa taala i ka bësh abukeve kufër natë që Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit. Forma është atë E shikuet është nëse mendon se të sema kanë krijuar veten e vet. Nëse mendon se gjanat kanë krijuar veten e vet, atë ka bëur shirka Allah subhanahu wa taala kit tawhid ar-rububiyya se kemuhusa Allah ashqrijus i gjithçkajt. Kur se bëj tawhidit ar-rububiyya është se Allahu subhanahu wa taala është krijuës. Askush tjetër. Forma atet e shikuet është që bi njerëzit në këta është kër njerëzit më ndonë se Allah subhanahu wa ta'la kërjan pas sebepeve pas shkacheve ose nuk kërjan me shkakun po kërjan përves shkakut apo në ndodhin e shkakut faktori për shimu më ndonë se Allah subhanahu wa ta'la ka kërju zjarën ndërsa zjarën nuk e ka cilësi dë vetën djegjen edhe dritën se zjarri është krije se Allahot mirë po nuk djegë është ku djegë është me zjarë po në mëmendë kër e futi dorën zjarë djegë Allahot subhanu vëtë kjo është muhim e asaj që ka Allahot e ka kriju pre ligjeve natyrë që i ka kriju Allahot zjarët edhe ujt e që mendonë se nëse pi uj nuk është cilësi e ujt që ta hek eqen po Allahot ta hek eqen këtë rast Allahot ta hek ta heq etën, po me ligjin të cilën e ka krijuar uji, cilësinë që ka dhënë që më ta heqti etën. Ata mohojnë cilësitë apo natyrën e gjëndve që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, trupa ose elementet që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala natyrën e saj. Dhe muhimi i sa është për llojit cirku se Allahu subhanahu wa taala si e ka krijuar si shkaqeve dhe në ato shkaqe ka krijuar natyrën e ative gjërave, apo atyre meta ose elemente. Ka thënë Allah, hatta idha aqallat sahaban thaqalan dhe kurrejt mbushen me uj dheranohen së qajnahu li beledin mejitin jajnë shohim uj në bëndit në toqës dhekur fa anzalna bihi lma'a zbëritim uj mëta fa akherajna bihi min kulli thëmërat dhe ma at uj na inzir me të gjitha frytën dhe ma at uj inzir me të gjitha frytën që do tëtë allahu subhanu wa tëla ujtja qadhan atësilsi që kod bjen allahu ma at uj njënzir Bim, dhe jetë fritër. Nëse më ndonëse, Allah subhanu wa tële e zbret ujnë, dhe ujnë nuk e ka cilsin e ngritjet bimës, do në tëtë të kebo për njështrim, në këta që ka Allah subhanu wa tële e ka zbret, do në tëtë i këtë bëshirë ka Allah në të uhidin rububija. Usthët Allah, allah, allah, allah, allah u dhe zonë, Kur'anën e ka cu, dhe këtë Kur'an e ka bo u dhe zonës për njerëzit, jaka dhe ki të obligohet me besu se Korani është Allahu e ka bëhë udhëzus për njerëzit Allahu është që i udhëzën po i udhëzën me Korani njerëzit jahë di bihi lëhu me nithva Allahu me atë Korani i udhëzën njerëzit në rrugën e drejt ju din lëbihi këthira dhe ma të shenjboj Allahu djerë nga rrugë e drejt shumë njerëzit u e di bihi këthira dhe ma të shenjboj udhëzën shumë njerëzit Dhe dhe dhe se Allah subhanahu wa ta'ala ka kryu sebepet, ka kryu strufat apo elementet dhe në to ka kryu liget dhe cilësi E që me ata e bënë rezultatin e bjenë nëse më hënë këta qka Allah ka kryu cilësi Nga se ka presekteve të cilët e kanë muhu këta e që zjarët e kanë muhu cilësin e vetë që e ka djegjen Që vjenë kudrështim me fjanën Allahut, Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë zjarët pasi që e kanë gjujtë Ibrahimin, ka thënë kuni i barden vë selamen në Ibrahimin balu iftëhet pacë për Ibrahimin shpotëm për Ibrahimin që da të dhëtë zjarëri është djegës Allah e ka kryu cilsin e djegës nëte nëse thu se zjarëri nuk djegë vjen këndër shtëme atët që ka Allahu subhanu e ka than Allahu është i që e ka kryu zjarën dhe në zjarë ka kryu cilsin e djegës dhe në djegë njëri u me zjarë ndërësa ata qële të ka në humë vërugën thënë se zjarëri nuk djegë po Allah këtë bishën zjarë djekë qëtërë jo me zjarë e kjo është për gënjështre ja saj që ka ka ardhën në Kur'an edhe në sunnetin e pingamberit sallallahu aleyhi wasallam forma e te të shirkët që mund të ndodhën në këtë të uhid të kënjërëzit është aje cili me ndëll se ka ndë një fuqi bashkë me fuqi në Allah subhanu atala që është enxashme me fuqi në Allah subhanu atala nëse me ndëll në Se njëriju apo di kushti jetër Ka fuqi Apo në një krije si jetër ka një fuqi Të përbashkët Apo të njashme me fuqinë Allah subhanu wa ta'la I ka bëshirëk Allah subhanu wa ta'lan Në këtë lojt të uhili Po ashtu Formatirë të rëshirë këtë është Nëse më ndën Se Allah subhanu wa ta'la Ska fuqinë bë njerëzit Edhe ska mësitë ti mundë njerëzit Qëtën të atë Nëse më ndën se njëriju mund Por i fuçisti, dha të vepron diçka ska zën Allahu subhanahu wa taala, le ta denë që ka bashirkë Allahu subhanahu wa taala në këtë lutje të tauhid. Nga sa Allahu subhanahu wa taala ka caktuar çdo gjë, dhe se nuk ndodh asgjë vetëm se me diturinë e tij dhe me caktimin e tij, dhe se Allahu është i fuqishëm, fuqia e tij nuk ka fond dhe çdo gjë është nën kujdesin e tij. Kurse në anën tjetër, i shirkut as nëse mendon se Allahu subhanahu wa taala ka obligim me bod diçka Allahu subhanu ha t'ala s'ka obligim asë gjonë me bërë përveç asaj vejpra që ja vet. ka dhejtaj, veç, atë, obligu vetës vetë. Allahu subhanu ha t'ala s'ka obligim asë gjonë dhejtë e përveç atë që ja ka obligu aj vetës. S'ka muzi nëse me ndonësit dikush mundët me obligu Allah me vëpru diqka, dhe e si ka bëshirëkë Allahu subhanu ha këtë lajt të uhidi dhe nuk je besim tarë. O, Allah subhanu wa ta'la është ajë cili nëse dëmë ja obligu vetet ose ja ka obligu vetet një dyqka aja Allah subhanu wa ta'la ka obligim nga se vet vëtë vetet ja ka obligu ja që di kushtjitër ka mësimi ja obligu Allah subhanu wa ta'la fat la ju s'alu amma jëf'al wa hum ju s'alun Allahu nuk pyjtët se qëfar vepran ndërsa njerëzit pyjtën se qëfar kanë vepru dhe flati se Allah ka obliguar vetes vet premtimin ka thon wa'd Allah esh premtimi i Allah la yukhlifu Allahu wa'dahu Allah nukëthem premtimin e tij ولكنك ترى الناس لا يعلمون mi po shum prej njerve kta nuk e din edhe ka thon waman ofa bi'ahdihi min Allah e kush e përmbush premtimin më mirë se Allah subhanahu wa ta'ala nota Allah yakad borch obligim vetes plotësimin e premtimit kryerën e premtimit ja ka obligim vetes dhe kta ka obligim Allah subhanu wa ta'la s'munit mi abo dikosh obligim dhe një vejpar me vëpru dhe nëse më ndonë se dikosh tjetër abo bindëse dikosh tjetër ka mësimi abo Allah të ndonjë obligim me vëpru qëka Allah s'jak apo vetës atëher i ban shirkë Allahun këtë lajt të uhidin dhe lojë fundit i shirkë këtë qëka mund të ndodhë në këtë të uhid rëbubia është muhimi i Allah subhanu wa ta'la të mëhash se Allah subhanu wa ta'la eksistan dhe kët Një opra atyre forma është të besështë se Thuqës se se këzistan Allahu Subhanu Matana Së kozat, së ko Medhebi Apo qëndrimi i Atejistëm Cëllën dhej tash emsojna për shkolla Edhe kja është Medhebi Apo qëndrimi Apo ideologjia e Theraunit Aja është pëjtëparve që e ka njës këta Ka thane ma alimtu lakum min ilahin ghayri. O nuk di që kanë tani të adhurojnë tjetër që ka Zot tjetër kush përveç meje. U ka thanë jetë, nuk di që di ka dikush për tjetër përveç meje. Ka thanë për veten e tij se Zoti e ka mohu Allah subhanahu wa taala. Ka thanë ana rabbukum al-aala. O njam Zoti ju më i larti. Fa akhadhom ma hun ka al-akhirati wal-ula. Do Allah and the scheiper fjalën e tit par dhe për fjalën e tit fundit. Cë vash fjala e tit par kur ka thanë se nuk di që keni Zot tjetër përveç meje. Allahu për këtë fjalë e ka dëshku dhe për fjalën e dytë që ka thonë ana rabukum ala un jam zoti juj e më i lartë. Dhe i that Firauni Musa, le të ktheht ilahen gjerin. Ne semer zot tjetër ti përveç meje. Mendon se ka zot tjetër bindes se ka zot tjetër përveç meje, laja'nalake min almasjudin do të jesh prit burgosva, nën burgosim ti. Dhe i that Musa, wa ma rab alalamin. Kush është ai zoti i botrave? Kush është pranori i botrave që ai të folti? E mohon Tha Musa kala rrbu sëmawati Wal ardi wa ma bejna huma in kuntumukinin Tha kriusi i qeve dhe i tokes Dhe aja qka ash mes qeve dhe tokes Nësë jeni qka bindani Aja që do tem Në këtë rast Do të shbjegojmë Se mohimi i Firavunit Allahun subhanahu wa ta'ala Nuk aqin nga bindja sa aj Nuk besana Allahun subhanahu wa ta'ala Në zëjmër në ti Po mende nërtsia e ti Kërë nërtsia e ti e ka bëtë që të mëhën Allahun subhanëma ta'ala dhe nga kjo këptën një send se kufri i njëzëve si qëndronë qëndrimi e hëllisunit e që da të shpegojmë këtë vjenë kapitlën e imanit dhe kufrit nuk është një loj kufri është disa loj ka mësini e riu me pasën zemi me një loj kufri tjetër e jashtë me kalëzun një kufr tjetër sigur ka qenj? kufri i kërëronit A e në zemrën e ti nuk e ka pas Kufrin e mohimit Se kufrin e disa loje Komë mundësi kufer i gjelit Komë mundësi me konë kufer i tonjes Komë mundësi me konë kufer i mohimit Komë mundësi me konë kufer i përgënje shtrimit Komë mundësi me konë kufer i krye e në qësis Në thot, është i disa loje Dhe kufer i jashtëm Komë mundësi me ndryshu prej kuferit zemrës Në zemrë me pas Një loj kuferit tjetër E jashtë me tregu një loj kuferit tjetër e jashtë me treguni lloj të kufrit. Kam si edhe kam ndonjë. Allah subhanahu wa taala. Se Farauni ashtu aty që e ka mohu. Allah fat laqad lam tanzil haula ila rabbis samawati wal ard bisair. I ka thonë Musa ai sen Faraun, ti e di se tek nuk e ka zbrit. Këta çamendon Musa ndonë nga mrekullit. Mu Giza çamë ndon. Dhe kjo çka po më zbret mund nga çilli ti e di që nuk ashtu më zbrit vetëm sepër Allahut. Do thënë Farauni e ka ditë. Përveç se nga Zoti i qieva e dhe i tokës Allah o të redan qëfar kufri boni Fërani thaë wajahadu biha edhe mëhun mëhun ata që thërësta Musa a.s. që do tëtë boni kufrin e mohimit e mohaj thaë nuk ka zat nuk ka të tëarë kjo ti prejzotit nuk ka të të zbrit di shkan nga që i dhe wajahadu biha wa stajqanët ha anfusuhum dhulman wa ulua ndërsa në zemrë të ty rëkishin bindja se kja është nga Allah subhanu wa ta'ala e mohull ndërsa zejmën nuk e paska paska pos kufrin e mohimit nzemur paska pas pos bindje çka do të thon bindje allahu ka përmendje yakin çka do të thon yakin yakin le mina aqidas është aala maratibul ma'rifet la athan ashghoda ma'anol enyahu ist allahut është yakin bindje e në firanin Allahu për thot në zemën në ti ka pos jekin, e ka pos shkallën matë lartë njohjes Allahu subhanu atana. Qka përfitan nga kja? Se nëse ti besan në zemën në tonë, ki i bikin që Allahu eshtë, po e mo halën me goj, del nga dini Allahot. Në dini Allahot që i kanë edhe goj, në qka flet edhe zemër ashtë parko. Jove që të shkanë zemër, kërkanë për ti edhe besim me goj, këta banë qartë se besimi me goj, shpreha me goj, E besimit është rukën, shtil e imanit nëse mëhët, dëll nga dini Allahët, subhanë wa taqët, edhe nësë nëzajmër e besanë. Nërsa nëzajmërat të të tjithë e ishën të bidra, ajo që i verë Muzës është prea Allahët. Qa është ajo që e qëj? Që fa lojt kufrit paska pas praj nëzajmër që me të rëgukët lojn e kufrit mëhus me goj. Që fa lojt kufrit paska pas nëzajmër? Në më thonat të nëzikjet që e ka nështinja të loj kufrë Dhulmën vë ulua Dhulmën me padrejtësi Dhe ulua me kërënësësi Me ndjemafësi Me ndjemafësia e ti Kërënësia e ti në zemërë që e ka përë Që s'ka doshë më të regu më dëst para Musa A.S. Ka doshë më të regu më ilartë Kjo e ka shti e kitë lojt kufrit e ka posë në zemër, kjo e ka shti me të regu një lojt kufrit me goj, e o konë mëhimi. Se s'ka mujt me thonë, së onë e di që është e vërtet, po s'podu me të besuë. Se në këtë rast, s'podu me një në shru të vërtetës. Po, pra, qka të thonë, e ka mëhu me goj, kufrit që li e ka shti në zemër, ka qenë kufrit i medematsis, do me thonë kërjenësis, Çëska dashmi në shtrufja e Allahu subhanahu wa taala, ndërsa me gojë ka kallzuri lloj te kufrit, tjetra e ka në kufri i mohimit, ndërsa zemra e tij ka pas kufër tjetër. Kë ajet na jep me kuptu këtë çështë, inshallah në kapitullin e imanit dhe të kufrit që na më fol mazjansisht këtë se çish ndonë kufri i zemrës edhe kufrat me gjymtyrë dhe akon mosit janë të njëjtë dhe çish ndodhen ata. Forn tjetër e shirku që mund të ndodhën kët tohidin robuvia është mohimi i emrave të Allahot dhe cilsive të dh ti sikur me thonë janëi se Allahot se existan Allah se ka cilsin e existimit kamo hu Allahot subhanu wa ta'na apo i mohën cilsi të Allahot me logik, me mend pa kur farë argumentin nga libri Allahot dhe sunejt i ti, ki njeri bën kufër, nëtë që ka e zbrit Allah subhanu wa ta'na në Kur'an dhe nëtë që ka ardhë për nga beri sallallari sallam nëtë që është një formë për formëve të muhimit Allahu subhanu wa ta'la dhe forma e tret e shirkut ku muhot Allahu subhanu wa ta'la në cilë mujnë me njerëzit apo ka në rasë se i këte në ta është aja të cilën në thyrën panteizm qka është ajo? ajo është dylojsh panteizm i veçant dhe panteizm i përgjëtshëm Panteizm i veçant është të thuhet se hynija Allahu Subhanu Wa Ta'la ka hynë natyr Allahu Subhanu Wa Ta'la ka hynë natyr siçhen ujë nëjn qyçhen ujë nëjn është do Allahu Subhanu Wa Ta'la ka hynë natyr kër është panteizm i veçant në thad dhe këta e kanë tonë një sekte e krishtarë e kanë thirë e nësturijet e nësturijet ka e tunë konë e mëmunit dhe këte thën, e thënë e një sekte rrafida apo e shiave një sekte cile ka dan nga dini Allah subhanu wa ta'ala kur thënë se Allahu ka hi nalijën radiallahan Allahu ka hi nalijën radiallahan dhe në këtë mulir e mohenë Allah subhanu wa ta'ala nga se tashti Allahu ka hi nalijën dhe ali është zot gjithashto thënë se imamat e familjes pengambejën si pasatire që s'ka lide kjeme atë qka ata thënë ose natohin Allah subhanu wa ta'ala dhe në këtë mënir kanë muhu Allahun subhanu wa ta'ala kërse panteizm i përgjith shumasht kërthejnë se Allahun me qenjen e ti ka hinë gjdo vend kërsh panteizm i përgjith shum Allahun ka hinë gjdo vend kërta përshko është Allahun Allah subhanu wa ta'ala në gjdo vend Meqenje në ti, të të meqenje në ti Allah është dhe vend Naudhu billa Allah subhanahu wa ta'ala është kuda Ska një vend E që Allah nuk është Dhe kja është panteizem E përgjeshëm dhe kja është muhem E Allah subhanahu wa ta'ala Dhe këta kanë thonë njësaj këtë gjehmimet Dhe njësaj këtë e krishtarva Ndërsa Panteizmi tje e të rashtë E kja është djelaj E thënë et tihadë lë khasë dhe itihad al-am nga ja me them pantejizm i veçan dhe pantejizm prap i përgjithshem mi po, edhe pse këta kanë drishu në shpjegim mi po në rizhin të di part njën të njën dhe në një, nën kulmin e kufrit dhe kja dhe të se ki pantejizm tjetër dhe të se Allahu është përzime në atyren që i shpërzijet që mështi me uin e ki qarë Atët parë thëshin Se Allahu njërin njëriju Sukur njërin ujë në ejnë Dërsa këtë thonë është përzijë Allahu me natyron Sukur është përzijët ujë Me qumqëtën Dhe kjo është një sekte E krishtarua Cële të kanë thonë Jakubia Dhe ka panteizëm i përgjeshëm I këti lojë dytë E që kanë thonë se Allahu subhanë wa ta'la ta Janë dhe të gjithësia është Allahu subhanë wa ta'la ta Allahu është përzi me gjithsinë me fjalë tëra. Allahu është përzi me gjithsinë. Dhe Allahu është përzi me të gjitha krijesat që janë. Dhe kjo është më kufur se sa kufri i krishterëve. Sa to kan thonë, Nissan ndërsa këto thojnë të gjitha krijesat. Do të thot Allahu është përzi me flliçsirat. Auzu billah. Allahu është përzi me krijesat, do të thot Allahu është nderr. Allahu më derën e është përzi. Allahu me gëmari në shpërzi Allahu me qeni në shpërzi Allahu me gjdo këri jesë në shpërzi Qëka të thush Edhe këta të dretësh ibadetin Aja qëzat Këja është pre kufrit Dhe monir e muhimit Allahu subhanahu wa ta'ana Edhe këja është dine Ibn Arabiyot E të sejka jeton kohën e gjash Të sejta të hijri <coughs> Edhe Ibn Sabi'init O të në misani Edhe në tjetët i akubë al-magribi Feja e këtjira Apo këtë din kja akide është ma shirkë Ma kuver se sa kuveri iblisi Pse Se iblisi se ka thonë, këta, ka thonë këta Iblisi ka thonë O bi izzetika Dhe betohem më dherin tana Azat Zotit diska tjetër Iblisi diska tjetër Ska thonë se Zotit është Përzi me natyre me kryesa tjera Se si pas të tjera Allah është përzi me kanë dhe me iblisin Tush iblis, tush zakmeh. Si pas atina. Ndërsa iblisi betohet në mëdherin Allah subhanu wa ta. Dhejtohet pra nënë qenje në Allah subhanu wa ta. Pra nënë se dhe të njallat para Allah dhe dhe të pitit. Kufri gjire është ma i madhë sësa kufri iblisit edhe i kristarua. Dhe ma i madhë sësa i më shrik dhe. Sepse më shrik, spaki kër i kam kush ka kriju çeta tokën ka thon Allahu, do të thë Allahu është diçka tjetër, krijesa diçka tjetër. Mirpo këta edhe më tej përse kjo, kam thon tuth jam dhe tuth gamar, edhe tuth derr është një ha i sukur me përmein Allahu subhan. Ja drejtove ibadete derret apo e thaurë për Allahun është një. Sepse Allahu është përzi me krijesa dhe kjo është feja e tyre e shirkut dhe këta janë llojet e shirkut të cilat përmenden me të cilat njeriu ka mundsi dhe kanë raste në këta njerëz të cilët kanë dhënë këtë dalalet hapur të qartë. Allahuna rut dhe kjo është shirku në tauhidin rububie dhe meqasna e përfundojmë thersante inshallah fillojmë në dersa të ardhme me tauhidin uluhia subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu li